Це пропозиція? Товариське запрошення. Знаєш же все наперед, хочеш тицнути мене писком, подумав Дащенко. Я, одне слово, визнаю так. Можна мені завтра окремо? Подивився на першого, але не запобігливо, хоч і визнаючи свою помилку. Походжу сам, подивлюся, поміркую. Може, це й правильніше, погодився Ратушний. У кожного своя мудрість, як і помилки. Василя Федоровича в конторі не було. Його знову розшукував Любка. Тільки Ногрек переступив поріг кабінету та привітався, увійшла секретарка і подала телеграму. Грек розгорнув її, прочитав. Поклав до внутрішньої кишені піджака. На його обвітреному сухому обличчі не кіпнулася жодна жилочка. Хоч ратушний подумав, що телеграма сумна, а може й важка. Грек нічого не сказав, а Іван Іванович не любив вивідувати чужі таємниці. Вони поїхали на картопляне поле. Чотири комбайни йшли один за одним, і курява стояла, що звіддалік можна було подумати, мов би то бушує пожежа. У тій Хурії ледве були помітні люди, трактористи й комбайнери, пожаринах цигарок, що жевріли в їхніх зубах. Либонь щойно пообідали і докурювали на ходу. Автобус, який привозив обід, зеленів у кінці гонів. По сірій ріллі ходили з корзинами жінки, підбирали дрібну картоплю, що випадала крізь залізні пруття сит. Поруч з комбайном повзли трактори з причепами. Ратушний зупинив на дорозі один причеп, що повертав на село. «Поскільки?» «По 420 хоч і дрібна», – блиснув той зубами і увімкнув швидкість. Василь Федорович мовчав. «Дрібна!» «І все ж по чотириста двадцять», – сказав ратушний. «А у ваших сусідів найбільше по 250. п'ятдесят». додав одне слово, ви знову на коні. «Ви того коня знаєте», – вдумуючись у щось своє, – сказав грек. «Знаю, а от як пересадити на нього інших?» Василь Федорович знизав плечима. «Той порух мав кілька значень». Не все одразу, потрібні міцна база, ризик, наукова основа, нові методи керівництва. Ратушний все те розумів і сам, через те далі розмову не вів. Комбайни зробили ще одне коло, а коли розверталися на дорозі, один з них зупинився. Молодий дужий комбайнер, ведмітькувато зігнувшись, гатив сталевим ломом. Ратушний і Грек підійшли до комбайна «Що ви робите?» – запитав секретар Райкому «Залізяка застряла», – не підводячи голови, відказав Володя «Тут їх до стогибелі?» «Звідки?» «Кажуть, тут колись великі бої відбувалися» «Вже сто разів землю перевернули, а залізо ще й досі з неї пре» Ратушний довгу хвилю стояв замислений Залізо ще й досі з неї пре, повторив і подивився на Грека. Але ми його таки поховаємо остаточно. І залишимо тільки пам'ять про великий і величний, про подвиги. Та й про страждання теж. Щоб пам'ятали, якою ціною завойоване щастя. Ви ту ціну осягнули сповна. Я радий, що ім'я вашого батька добре і славне. Його буде нагороджено посмертно. Володя подивився на Грека і відвів погляд. Він штурхав ломом, але, мабуть, вже не бачив залізяки. Щось згадував, про щось думав. Може, про те, як голова розсердився на його інтерв'ю кореспондентові. А може, як тягнув на буксирів дощову ніч а може про Ліну, яка сказала, що остаточну правду їй повідав батько. Вона тоді сиділа перед ним, принишкла і сумна, винувата і радісна. «Пробач, Володю, я погана. Погана в тому, що не довірилася серцю, що скаламутила твоє життя, ти хороший. І ось так, я знаю, простити не можна, але й жити весь вік в обмані теж». Володі врешті вдалося вибити у ламок танкової шестерні. Він став на місток, і комбайн ривнувши рушив з місця. Потім у Ратушний з Греком їздили до силосної башти, далі на тракторний стан, до льонів, а в кінці приїхали на твариницьку ферму. Василь Федорович завів секретаря в «Старий корівник», де вже загорілися електричні лампочки – і тваринники порали корів на ніч. Гудів електромотор. Старий, тисячі разів клепаний транспортер тягнув гній. Він уже не справлявся, і то та, то та доярка притискала його ногою, граблями нагортаючи солому. Корівник був якийсь особливо затишний. Стіни залатані дошками, дірки попідстріхують байливо позатикані, в ньому стояв живий дух худоби, молока, зеленої маси, і неквапливий робочий ритм, що панував тут, мимоволі викликав спогади з далекого дитинства, коли корова повернулася з паші, ремигає, а в дійницю цвіркає молоко. А дітки на призбі якось особливо прислухаються до цієї музики, і їхні чашечки вишикувалися на лавиці біля ганку. «У понеділок будемо ламати», – сказав Грек. І було видно, що йому шкода цього корівника і своїх споменів,